لا مررو کممه حصلته والله خین مینت دونیا والله ذرق د ش وه نه خاې جو مینه حاصلیبان اوقللی نه دی من کیلتهیا یا قسم می ديغ زاد باې چې تالی عمرده کړ دی ما حصل ما حصل ته والله خین ما نه د حاصله کړي س ص د دنیاانه وله ادرته شا او نهې دی موندلی سلقشی د دنیاانه وهها خبردار خبر دار انا خاارجم منها زر دنیاانه اووزمه سلیبا د هوش او د حواس نه خالي بالی عقلل س کووله بالی عقلل عقل اوقللی به ندي من کل تا او اڑم را اڑو ما کلتایا دے دوال اللہ سنا نا دے من پتا سیال کے جخبے مانے سبحان اللہ میں دنیا دیرا نا لگا او اقل میں بایلل دے دے خلق و تحرانی ما چیدی څنګه دی دنیا پسی چیدی ناغوا پسی شوی دی او اقلب و نا دے من کلتا لدیا وه اب ک فمهعالممو ان نه مف کاه یا لا یجدي فامڅ موقته یا جاړه ما او بیا مېخ یقین دی چې زما جوړه چې ده لا یجدي دا فده نه کوي فامڅ موقته یا نو بیا خپلستر کې چې د نه دا وچوممه واللم اجزاالې حول موې زو نېګم د مک د مثبت نه لاکنن بکېتو جاړه ما للهتل باقیلی زکچ جڑی دون کی براوانی کمی نیک آمال می نیدی کری نو خلق برا پزی کم جاڑی نارواجوان دی ری خپگان مراد دی وَإِنَّ الدَّارَ لَمْ يَا لَمَّا كَانِي وَلَا عَرَفَتْ بَنُو مَا لَدَيَّ یقنن زمانه چی دا اغیت زمان مرتبه نده معلومه او نو د زمانی والو په اندل دی مال د ای هغه کمال چغما سره دی زمانا سوف اور شیروبی نشرن اذا انا بالحمامه طوی تطیئ زمانہ داغه زمانی انتظار کا وا سوف اور شیر اور شیروبی نشر انشروبی انشرو نشر اذا انشرو وبگی د خپل کمال شاعت کوم اذا انا بالحمامه طوی تطیئ کله زه په مرګ بانی ا توي تويہ ان غال نشم پر غاڑی ذل سرا ان خپل کتاب تاپ تاپ کړه ما او سر ربی ان انی سائی شو میتن به و یسو ان ان متہیا خوشاله وکېما پدیبانی چزو مر جون دے سماره ګرګه سمه وے یعنی چې مړې ما خو جندې ما خلک نه یادای او سررو دی انني سعيشو متن به اپي هي ويسو ني ان متحييا اودامي خفقاي چوز جندې مړې ما چې جندې ما اوسوګو یادای چې جندې مرزګو چې مړې خو جندې ما لب دا چې خلک می یاد نو پهدي خوشحالهیم او چې جوند یم خو مړې وم یادوي نه نو په دی چې د خفهه کېږه حاصل سره وت حاصل دا را ووتتو چې د الله بندده دنیا پرده دنیا کې داسې جون تیر کا چې هر سړی د پسې بیا خفه چې مړ چې یاد دی او چې دنیا کې ستا مال او دوله ډیرر زیات دی دنیا ډېر زیاته ده خو ناروادي نه جایدي دي او خلک وې ځکاله ودی مړکی چې خلاص شوت دی نو په دی باندې خفه کیږي لکه الا اصبط ویري قدي اجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمع ويقطع الثوب غير اللابسي ويلبس الثوب غير من قطع صحیح نه دا کلکل جمع کی مال اغه سو چې په خپل یو نه شي را جمع کی دي مورشي بچو ته پادي شي وایا کولل مال غیر من جمع خري مال راغه سو چې ني جمع کړې بچو اور جمع کړې نه دازې پر رخدې چې زوایا ويقطع الصعب غیر العابسه کٹکی جما اغه کو چې دې راغه ستون کې نه درځي تو یل کماله دا جوړا جوړا کا نوی نوی جوړه والا جوړه کی کټی کیو الله هو دې تنه مرشي و یلبس سووبغه رو من کتا اوبندی ځانی دي جميلہ را سیوا دا غا چر چې دای کټکړې داره مرشه دې نو جوړه دې دا پلنگی ملایس لوړې پلنگی خارجې لوړې مزداد غب څخه خیرات چا ورکړ یو درزی لا غو جوړه اکړه دې مرشه دې ان چې ووي مون دا الله دی پهمر کې بر کې یو ځای کې ناستټل کې د خور کې اوی سکسان ناستدي د وړی اډې ووررکه دی خو کممې ورکه دی سوور کې لیادي خبرې کوي دی ک یو ځنه شیان دي راله او بل سره سلا کوي یاری په خو را سره لږې دي دو کې که نه خو رازهه چې دا سلا وککوو چې په دی باندې نشهوالو ځانله او که نه ټوټایوالوبللو ته وي یاری دا نشه حرامه ده نه جاییزهه ده نروا کار دی النا پاک ناروا کارونه نه کوي دا نه شو پیوالو او راځي قالنا دغه زغبارای دي را وی ماما ته غوټ کې یو خلک د دې شې زون خبرته لري کوي غوټ کې یو خلک طرف ته و دې کې تا کوم کسان چې وروړ حکم ورکړ دي کی دي ارس دي کله کباب تي پروشونه پدې کې چې دینه غېټې له پوناله وردا سره ډېر پتار او تر اوسه ګډ ورک شي بیا بل دیوی چې دینه پوناله جي هور یاد او کو زه یاد او کو څو کې کو بس مر دی زړه راسه پلان کې وروړ تا په تاسو د ژوند په سیراب لاس له دوکاندار له ورکو نه عټولاله خلک زمونږه فراق کې په تیار دی یادا نشاين دي ادې را دانه چې دی ورې دی او او او نشایند <وزدانشان> دی دیل اوار که وده آؤ او منگه لڑو سامانه که او گوڑی تو خوڑو تینگر وانشو او او او دین دا دیو چې او او او بچی تاریبان کو نسی تاریبان کو دیو و سفری ندا دیت ساتا قَدْ يَجْمَعُ الْمَالَ غِيْرُ آكِلِهِ وَيَأْكُلُ الْمَالَ غِيْرُ مَنْجَمَعُ وَيَقْطَعُ الصَّوْبَ غَيْرُ لَابِسِهِ وَيَلْبَسُ الصَّوْبَ غَيْرُ مَنْ قَطَعَ بابا جوړ جوړ کو بابا س جوړ کو چې ته وکړه او دغه کې شي ته وکړه او ويأمرُ الطَّعَامَ غَيْرُ آكِلِهِ وَيَأْكُلُ الطَّعَامَ غَيْرُ مَنْ أَمَرَ په وینځل مورود عام غیرو آاکلی د خوراک عملې وررکی لیکن ووي نه خوړو م عام غیرو آاکلي کلو عام مَنْ أَمَرَ غیرو من ه کلوت تو عام غیر من امه دا دې ماولیک سردي د خللا چې کللا شو مورود عام غیرو آاکلي حلی دار والایام الا کما ترى رضییت مالن او فرا کو حبیبی زمانہ ندا رضی ندی الا کما ترى مگر بس دغه دی لکه چې څنګه یې نسو رضییت دمال یاده مال مصیبت ملا راځو سکوټر دې څنګه دې له دیو ګاډي دی څنګه دې له دې کارخانه دې اور لګي دې دیو دا دې دا شروع نه دی دا او وراکو حبیبی یاد حبیب چیز نه غږی دی دا ثاني دوی سره ورشو ثاني ورشو ورته ورته بلصه او تو حبیب دي کتاب دي ساجی دل هله دار وال ایام الا کما ترى رضیتم ال الله و پراکو رضیت رضای خطیۃ الخطایا الاخطل ویلی دشار انناسو هم مهمول ولا ارا طول حياتيی ځ د غیرره خیاي وایي ضف تقره ته لم ته چې د زوخرن یکوو کا سالالی حل عمللي انناسو خلک چې دی هم هم ددي قس ال حياتو جونته دی چې جون میخي او یاره چې ګاډلی چې جون میېخي موټر چې جون میغيتهټر چې جون میخي کوچ جنمی اخي پټه خگر جنمی اخي الناس همهم الحيات ولا ارا او یار اے خدای رزق له نه کبي شي رزق بس ذ ارچه رزق له نشه لوي شي بچيا لوي شي بچيا بيغي لوي عمر شي الناس همهم الحيات ولا ارا طول الحيات يزيد غير خيالي وځما حکومتانه د پوغو دواره د جنسیوا چې د سبلس زیاتې سیوا د خیاننه چې خبوډا شي مه مخ کې به سر په زامون اوس نرسې دي او کډ وسی دي او کو دي دي نه مره ای چې استنین وبس د ځان غم د چرت نه خل نشو کو چې بیا تور سره اله حضور سر وروه نسی لا بچي اله اوس ده نو چې بیا د بچو له نسی اله اوس نه ستایو بیا د یار هغه چې سور عمر دې شی وا کیګیو ډیر عمر ژوندې جو ډیر ربونه وې لري او نبي کوم نه وایره وا اذا افتقرت الی الذخائر لم تجد کله چې ته محتاجی ذخیرو ته نو بیا به نمومي زخرن یکونو کا صالح الاعمال زخیرہ دا سی ذخیره لقدلونکو اعمال غند ذخیره پشنتی برته ميلون شي نه کمال ځانلو لهږي د دې په کار راځي ته محتاج ذخیرو دی نو مال مې ذخیره کو مال بس ذخیره نه کمال کو که دا ځان لجمع کا الله مجعلو لنا هاي کنه الله مجعلو لنا فرتن وجعلو لنا اجر و ذکر شاتع و مشفع الکی او اللهم اجعل حالنا فرتن وجعل حالنا اجرا و ظهرا شاف و شافعتم و مشفا عفد. امام شافعي رحم الله يليه اوه امام شافعي دیوان مرزا وصف درې مزه بغرا ما شهمديوان ماته سبا یاد کی ان لله عبادن فوتنا تلقت الدنيا وخافن فيتنا نظرو فی ها فلم عالمو انہا لیست لحی وطنا جعلوها حالو وطخضو صالحال آمال فی ها صوف ہونا نمی دیوی لیتا نمی دیوی لی نیو صالحین کی مقدمہ کی یقیناً دا اللہ تعالیٰ دا بندگان دیو خیاران دنیا لے طلاق ورکر دے دا پیتنو نیری کی دې سوچ په دنیا کې نه چې پېښو چې دا د جې هميشه ژوند لري د وپاتي کې دونر هميشه نو جاروالو ځت اندایږي او وګورئ یو تهخذ وي وګورئ صالح العلامه لري بیا زوبنان نیک اعمال نیک د امانه پدې کیشته غالي ولي باز الزهاد دنیا تو حاذیونی کا انی لا سو حاله دنیاتو خادعونی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینہا فقطاتوها وشمالہا منع الالہ حراما وانجتنبت حلالہا ورائیتوها محتاجتا فوہبت جملت حالا توریہ <تصح> کاتا گورا ماں تبورا ماں تبورا کوتا <تصح> <tacah>, کا <tacah>, پورا دا وخت را ديو کونی لګولي او چې څنګه یو رابو دي تاسو به د خلک غواړي دنیا تو حادئنی کانی لستو عارف حالا دنیا ما سره د وکای یو خدایو الله کانی لستو عارف حالا توا چې ما ته دنیا حالګی نه معلوم نه دی مدت الی یمینا فقطعتوها و شمالها دنیا را تخیله شوګت کړ مولا خیم کټو ګزمه مولا کټو نوړو په کار دي منه الحل حل الاله حرامها وانا چتنبطو حرامها الله د د حرامو نه من نه کړی دا وزید هغه حلالو نو ځان ساتم چې دا حلال دي خو اس نه چ د ډیره مستیره ګراجه د دې شکریا نه شمدا کولې کلا کلا حلالو نو بګذر وسره دې نو ورته نه داګه ما حرام دي حلالو دې څه معلوم کلا کلا ولې ورائیتو محتاجتن دنیا میں تولہ محتاج الی دلا او حق تو جملہ تعالی تولہ دنیا میں دنیا لور کما دنیا دنیا تو اعلی عظمت اگے زبر کار نے دی دا مطلب تیرے فلو حق تو جملہ تعالی دنیا میں دنیا لور کما ہزنا نہ نہما بڑا ګور کتم ګور اوس دنیا تو خاجنی کا انی لست عارف حوالہ مدد ایلی یمینہا فقطاتو ہا و شمالا تیک شروع شمالا منع الالہ حراما وانجتنبتو حلالہا ورعیتوہ محتاجتا فوہبتو جملتا لہا اتحامی شیر نبی اتحامی شیر ملمنیته فلبریات جاری مازه دنیا به دار قراری دمر دا حکم په مخلوق کی جاری دي دا دنیا چه دن دا زیده ټیکاوې دونې ښه زه غواړم زمښت کیو ماناتو ته دا غصه منار د حکم ته لګو غواړه حکم دمر په مخلوق کی جاری دي خیر و بری شر و بری جاری دي نه دا دنیا کور د ټیکاوې دو دا پور دا میشه پات کې دوونه دیوه موکللی فول یا م ضیت ته با متاتلللیون فما اجازو ته نارې ته پیش دنیا کې ټول مصب دونې دي ته دنیا به نه خیر مطالبه کوي نو اماماده کوون کې در رزو زد در تباعی ها پا آغا سبانی د آغا دو ایامو در طبیعت زد دی نو دیسه دی متطلبون لطهون کې دی پا عبو که سکروت دو او نو په عبو که دو اور سکروت ای وای کانا نو ته په ایامو که د ایامو کار دادی چې مصیبتو دي په دی, دی کې دنیا کار دادی او تر دی نه د خیر تما که دا دا, دا سده لکه پا عبو که اوس ل د وه مکللی فل ایامې ضید د ېبا متللی بن فمه جزته نهري اغ به سرې قتل ته شویحتتي و فجا تتل وي وانتلی شاې نه بن ربي فمن امباکه نه عباه ذب اذا كانت تباؤ تباؤ سوء فلا ادب يفيد ولا اديو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا در شو خبر يا در شو خبر يا در شو ومكلفه الايام ضد تباها <تصفيق> متطلب فلما اجازوا النار وئی قد اسماع طالعو نا دی تحمیم ولیکن اللہ حیات لی من تو نا دی وئی لقد اسماع طالعو نا دی تحمیم کچر تحمی تا دی آواز کردی وینو الله ودی آورو لیویں ولیکن اللہ حیات لی من تو نا دی داتا چ چاچا بوتان دی در گونا دی جن دی نا دنیا په لہات سره داغه گعر بیران اللہ خبر ردا وَلَقَدْ أَصْبَحَتْ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي وَلَوْ نَارَنَا فَخْتَ بِهَا أَظَأَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُقُ فِي الرَّمَادِ وَلَوْ نَارَنَا فَخْتَ بِهَا كُور كَوْ لَدِي بُكَي وَرْكَĐَوِ وَلَوْ نَارَنَا فَخْتَ بِهَا أَظَأَتْ نو اور بچی دن چمکے دلے وے ولیکن انتا تنفق و فر رما دی خطف لگو کی سر پی پوکے ایرو کی پوکے وے ایرو چې چیدنا اور نئی متطلب پی المائی جزو تناری دی منتبت سر رامہ پیشو لقد اسمعت الله نا دی تحین ولیکن لا حیات لمن تو نا دی ولو نارا نفخت بها اضاعت ولیکن انتا تنفق و فر رما دی کې لگو کی پې وروکي زو دونه وړه ورنه ورته اندره ودی یې ورو نه ورنه ورنه هغه پېته مړونه کوي وای دځوی کنه وای د پخوا دې متڅې دی وا هغه مړونه کوي وای هات څوای چوبه الله تعالی قدرن وانت تريدها صفن منل اقزا والاقذاري پیدا کړې شوی د دنیا د خمیر خبير کې خلواله تورواله هغه غنیشه وی دي جو بیلت پیدا کړی شه دا علاکه په خړوالی او ان ته تریدوه اتره دینه غواړي صفوان صفوا ده اقظاو ده خصنو والاقظار ده پلیتاینا پیدا رجوتل مستحیل فینما تبدیر رجاء اعلی شفیرن هاری کله چې ته تماکای ده محال فیز هغه سټه غردی سره دینه نشی کېده نو یقینا ته بنااک خپل حال شفیرین پهغاانې هرې غونې زیزنین کې دا ته س کوې دنیا نه دا ونه وواړي ف شو نومنولمنې تو یقضتون والمر او بیا نه هم ما خالونه ساري پپ نه شوي دنیا دجنون دا او دواله دیولمنې ته یقضتونمر چې در وخواالله دی دا ویخ پشی پتہ برتولگی وستو دی مړی والمرقب اینهما خیالن ساری او صړے فمیزد نوم او د یکزت کی ها دا دایو روان خیال دی بس صرف دایو روان خیال دی او د کیګمو حالت غوړ بیا څړې رايي هیګی دونه روان دی رب پشی خبر راځي شیخ زبی رحمه الله ഇമാته سری چې خبر را پکو نما خپل <سؤال> قبر واست خپل <سؤال> قبر امه دیکې شک نشته تست خپل قبر زبا خپل قبر ته خپل قبر به سندې زبا خپل قبر امه دې شک پدې نشته وروان به ګوډکیږي زبا دې بس په بدګي سم دې حکومت دې خراب شي اږي په خبرې کې نه امه ته چېما خپل قبر واست خپل قبر ته خپل قبر سندې په ما شي دې شک دې دې کې خو شک دا خبره بالکل ټیک ده ته به ګروانو دکېږي نو وره دي زده دې به سمو کومه چې خراب دي کې ګډ وړ دي سبحان الله تاسو بس کواين نو په اړه غوېلا خپګان لا وريده اوس نه کې دا نه چي لګوم بیا زغ خپل څو خوا ما دغه چ الله ته غاړه دادوم نور يره بس یا چې تزم تبلیغ په مرکز کې دی راکېګما یا کلی په خلاص کې